Подалі від шаленої юрми. Томас ГАРДІ. Переклад Де ТРУЦЕНКО. Розділ 17. На ринку. У суботу Болдвуд як завжди був у Кестербриджі на хлібному ринку і побачив ту, яка збурила його спокій. Адам прокинувся зі свого глибокого сну, розплющив очі, перед ним була Єва. Фермер зібрав усю свою мужність і вперше по-справжньому спрямував на неї погляд. Дивився він на неї не крадькома, не критичним або оцінювальним поглядом? Ні, він дивився на неї, мов, на якесь диво. Жінки для Болдвуда були не істотами, що співіснують з ним в обов'язковому порядку речей, а якимось феноменом, віддаленим на величезну відстань, на взір комет. Про їхню будову, походження, рух так мало відомо, що навіть не спадає на думку замислюватися, чи обертаються вони за таким самим геометричним орбітами, порядковуються тим самим законом, що й він – чи літають безладно? Він дивився і бачив її чорні коси, правильні риси, карбований профіль, округле підборіддя, шию. Потім він побачив опущені з боків повіки, очі, вії, витончену форму вуха. Після цього він розглядів її статуру, спідницю, все ж до черевиків. Болвудовим очам вона здавалася чарівною. Та він не був певен, чи так воно, як йому видається, Бо не вірив, що Мирія може втілитися і опинитися тут, не викликаючи бурхливого захвату чоловіків, що слід зауважити доволі помітно виявлявся. Не слід забувати, що Болдвуд, попри свої 40 років, ніколи не дивився на жінок уважним, перскіпливим поглядом. Вони завжди були для нього не в фокусі і не зачіпали його почуттів. «Чи правда, що вона красуня?» Він знай не міг повірити самому собі, тож нахвалився до сусіди і тихенько запитав. «А що, пана Еведін вважається вродливою?» «А, певно! Пам'ятаєте, коли вона вперше з'явилася? Всі тільки на неї дивилися? Дуже гарна дівчина!» Коли чоловік чує, як хвалять жінку, в яку він закоханий, ба навіть тільки близькі до закохання, він виявляє дивовижну довірливість. І слово дитини набуває для нього значимість вченого судження. Бодвуд був задоволений. І ось ця чарівна жінка так-таки і сказала йому. «Одружися зі мною». Чим викликаний такий дивний вчинок? Сліпота Болдвода, який не бачив відмінності між визнанням того, що напрошується саме собою, і вигадуванням чогось, що аж ніяк не напрошується, цілком відповідала бачебаним нерозумінням, що й дрібниця може призвести до серйозних наслідків. А бачеба тієї хвилини спокійно укладала угоду з якимось молодим фермером і робила обрахунки так тверезо і незворушно, наче перед нею не людина була, а бухгалтерська книга. Було цілком зрозуміло, що такий чоловік для жінки з запитами батшебе не становить собою нічого цікавого. Та Болдвуд відчув, як йому аж гаряче стало від ревнощів. Він уперше зазирнув у пекло дінятого закоханого. Першою його спонукою було піти і утиснутися поміж ними. Це можна було зробити лише в один спосіб – попросити в неї зразки її збіжжя. Болдвуд відкинув ту нагоду. Він не міг звернутися до неї з цим. Звести з неї балачку про купівлю-продаж означало осквернити красу, і його уявлення про неї навіть не припускало цього. Бачева причудово бачила, що їй пощастило підкорити цю поважну фортецю. Вона відчувала, що очі Болвода невідступно стежать за нею, за кожним її кроком. То була перемога, і якби дісталася вона сама по собі, то була б ще солодша однестерпного зволікання. Та Бачева сягнула її, пошивши його в дурні своїми пустощами, Тож перемога ця втратила для неї свою ціну, мов штучна квітка чи, гар... чи гарне воскове яблуко. У бачебе було доста здорового глузду, і вона могла судити тверезо, коли не йшлося про її почуття, тож вона картала себе й Лідії і щиро каялася, що допустилася того жарту, і порушила спокій чоловіка, якого вона занадто поважала, щоб навмисно його дражнити. Того дня вона майже вирішила, що за першої ж нагоди перепросить його, та їй лякала думка, щоб не вчинити гірше. Якщо він дізнається, що вона хотіла поглузувати з нього, то не повірить тим перепросинам і тільки ще дужче образиться. А якщо він гадає, що це спроба звабити його, то вважатиме її ще одним доказом з її боку.